Перекинувши тіло через паркан, я обережно пройшов проти вітру в двір і вистрелив у собаку, яка мовчки кинулася під ноги. Як я й думав, ключ стримів зсередини, і знадобилося кілька хвилин, щоб позбутися його і відчинити двері. А розташування кімнат дачного будиночка я знав. Безперешкодно пройшов до тієї, де кололись наркомани. Прислухавшись, почув важке уривчасте дихання. Обоє були вже у світі мрій. Останні двері, що відділяли мене від кімнати для секс-садизму пристарілої господарки, на подиву були цього разу незачинені. Стискуючи руків'я пневмопістолета, я ступив через поріг. Кімнату тьмяно освітлював торшер. Знайома вже картина. Розпластане, закривавлене тіло її вершниця з безумними очима і ножем у правиці. Я кашлянув, і коли вона зупинила на мені свій божевільний, з кривавими відблисками погляд, вистрілив у обвислі груди. Отрута діяла миттєво, і садистка розпливлася всім драглистим тілом на жертві. Переконавшись, що вона не задавить юнака, і йому нічого не загрожує, окрім неприємності потримати цю тушу на собі ще кілька десятків хвилин, я обережно причинив двері. Охорона, нічого не чуючи, валялася на топчанах в обіймах Морфея. Діставшись до першого ж телефону в місті, я подзвонив у міліцію і на швидку допомогу. Коли я залишив в умовленому місті зброю та москвича, санітари виносили з дачного будинку мою клієнтку. Зізнаюсь відверто, гонорар за роботу я отримав без найменшого сумніву в тому, що заробив його Чесно, я знаю, про що зараз думає той, хто зчитує мої нотатки з екрана чи з принтера. Я не бог і не маю права карати. А чи має право жити отака мерзота, як була Катерина Самійленко? Тремко сидів перед екраном новісінького комп'ютера і повільно тицяв пальцем у клавіатуру, час від часу зазираючи до книжки інструкції. Рогода, котрий досить вільно почувався за пультом «Пошуку-2», встановленого в агентстві майже рік тому, скептично спостерігав за потугами шефа розібратися в новій програмі. «Воно тобі треба. Світлана прекрасно справиться і сама». Е, «Ні, я повинен уміти робити все, що доручаю підлеглим. Насамперед сам». Рогода засміявся. «Ну, знаєш, це майже нереально». В такому разі тобі треба навчитися малювати і фотографувати, як шлаф, ремонтувати техніку, як Остенко, стріляти і знати прийоми самооборони, як знає їх кари, вести бухгалтерію і агентство, як наша бухгалтерша. Ну це ж неможливо, та й не потрібно. Ми цінуємо тебе не за те, що ти бігатимеш за злочинцями, а за те, насамперед, що ти вмієш організувати роботу всіх, аналітично мислити. Обиратись з-поміж багатьох версій найвірогіднішу. Та і ще хто зна, за що. Бо, здається, все це і я можу робити непогано. Ну, ти не зовсім правий. Ну, звичайно, мені, мабуть, ніколи не бути ні художником, як шлаф, ні комп'ютерщиком, як веднарський, але я, принаймні, повинен уміти оцінити намальоване Михайло чи розуміти, що робить з комп'ютером Льоня а головне моє діло – розслідування. І це мені подобається. І сподіваюся, в мене ця робота виходить. І якби в тебе і в мене не було бажання розгадувати кримінальні таємниці, чи створювали б ми Астрею, детективне агентство? Отже, ми непогано заробляли своїми перами. «А таки ж непогано», – погодився Рогода. «Мабуть, нам, тільцям, народу написано встрівати в усякі авантюри». От і лізимо. Ти по ділу чи так зайшов? По ділу. Я довідався про все, що просив Карий. До речі, де він? Його викликали телефоном. Хтось із старих, як він сказав, знайомих. Міліція? Та ні, скоріше, хтось із колишніх клієнток. Бо я кликав його до телефону і розшукувала його жінка. А, жінка? Це прекрасно то, сподіваюся, Максим Михайлович ще не перестав це розуміти. Бо що може зрівнятися з новою незнайомкою? Ой, кінчай плескати язиком. Щось дізнався? Дійсно. Десь за тиждень, після вбивства варлюків, на ринок було викинуто партію медикаментозних наркотиків. Це перше. А друге теж справдилося. Через чотири дні після того, як вирізали варлюків, пішли з життя три наркомани. Двоє мужиків і одна жінка. Відбитки пальців мужиків я, як було велено, добув. Ось вони. Рогода дістав із шкіряної папки з застіпкою блискавкою дві копії дактилоскопічних карток. От єдине, що не знаю, чи був серед них лівша. Та це, зрештою, неважко буде визначити. «А для чого це Карму?» Він висунув свою версію вбивства сім'ї Варлюків. «Ха, це ж яку? А чому мені ніхто про неї не казав?» Карий вважає, Варлюків убив наркоман. «А ти?» Рогода запитально дивився на Тренка. Адже зовсім недавно шеф активно підтримував його версію про єдині мотиви смерті як Варлюків, так і згодом Зайченка. «Ну, я поки що більше схильний вірити твоїй версії. Але що заважає нам перевірити версію Карого? та ми ж лише втрачаємо час. Треба летіти в Росію. Там, напевне, вже докручують справу золотих самородків. Я вірю, вони дадуть нам кінці». «Будемо сподіватися, але ти...» Все-таки довідайся, чи не Лівша один з померлих наркоманів. До речі, причина смерті яка? Традиційна. Перевищення дози. Хо. Традиційний спосіб позбавити наркомана життя. А ти знаєш, я не здивуюся, коли один з них такий буде Лівша. Юрій Володимирович, ви будете отримувати зарплату? з'явилася в дверях білява бухгалтерка агентства Тамара Соницька. «А то здам у банк назад!» Йду, Тамарочко, біжу!» – засяяли очі детектива. Двері причинилися, і Тренко знову занурився в програму. Вона називалася «Версія» і призначалася для аналізу достовірності фактів та логічної мотивованості їх поєднання. Якщо вірити комп'ютерщику, Веднарському, Ця програма допомагатиме з кількох версій добірки мотивованих логічними зв'язками фактів, вибрати найоптимальнішу. А відверто кажучи, мало в це вірилося. Тренко не зовсім усвідомлював, як зможе електронна пам'ять машини співставляти й аналізувати факти. Адже їй треба для цього чимало інформації, якої при розслідуванні завжди бракує. А втім, практика покаже. Лише в одному комп'ютери треба використовувати. Директор Астреї не сумнівався. Ну, принаймні для накопичення інформації. В цьому вони були.